وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتك Walatamu tuhna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamat sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Taala masih menganugerahkan nikmatnya di pagi hari ini untuk kita dibantu dan ditolong melaksanakan kewajiban kita kepadanya dan dibantu serta ditolong untuk bisa mengakhiri dan menyelesaikannya segenap saudara kami kaum muslimin Karena kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Jalla Subhanah Dan kalau bukan bantuan dari Allah Jalla Subhanah Kita tidak mungkin akan bisa mendekati ketaatan sekecil apapun Apabila Lebih lagi apabila kita bisa melaksanakan dan menyelesaikannya Kenapa? karena kita menyadari bahwa setiap pintu ketaatan yang kita akan buka kita seolah-olah bertarung melawan lawan yang sangat kuat pada diri kita bahkan kekuatan dari luar bisikan-bisikan untuk menjadi kita malas menjadikan kita malas membisik kita untuk kita jangan sekali-kali mendekati ketaatan karena kekuatan jahat dan jelek yang senantiasa mengajak kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allahu Jalal Subhanahu membutuhkan kekuatan sendiri segenap saudara kami kaum muslimin Di Disinilah letaknya. Tentang bagaimana besar dan tinggi nilai dari bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanah. Terlebih. Apa yang kita dibantu oleh Allah Jalla Subhanah. Untuk melaksanakannya. Untuk menyelesaikannya dari kewajiban. Ternyata ini merupakan bekal untuk pertemuan dan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya pada diri kita. Maadha turidu ya Abdallah fi hadhil haya? Aturidul baqa'a fi daril fana? Lalu apa yang kau inginkan wahai hamba Allah dalam kehidupan dunia ini? Apakah engkau ingin hidup abadi Sementara negeri yang engkau tinggal tinggali Adalah negeri yang akan hancur dan binasa Berarti di sana Akan ada perjumpaan dan pertemuan dengan Allahu Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Inilah dia bekal Inilah dia modal Inilah dia barqalafikum yang kita akan bawa Untuk pertemuan dan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketaatan, pengabdian, ibadah, kebajikan Yang kita lakukan dan perbuat di muka bumi ini Sekali lagi Untuk kita bisa mempersiapkan modal yang besar ini Dan untuk mempersiapkan bekal Menuju pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla subhanahu wa Ternyata butuh bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak rahasia. Apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan dan pertolongan. Rahasianya yaitu kita tidak mungkin akan bisa mewujudkan dan merealisasikan tugas ibadah kepada Allah semata kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalal Subhanahu. Oleh karena itu sekecil apapun dari ketaatan dan kebajikan Yang kita akan laksanakan. Dan yang kita akan buka pintunya. Ternyata amat sangat membutuhkan. Bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Inilah yang berharga. Inilah yang bernilai besar kesungguhnya. Allah Jalal wa'ala. Senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan. Untuk mentaatinya. Dan untuk mengabdikan serta beribadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita pelihara bantuan ini. Yang harus kita jaga dan dilindung melindunginya. Jangan sampai dalam satu bentuk ketaatan. Yang itu kita akan jadikan bekal menghadap Allah Jalla wa ala. Allah tidak memberikan bantuan kepada kita. Allah Jalla wa ala tidak memberikan pertolongannya kepada kita pertolongan Allah akan dicabut olehnya di saat kita berkubang dalam dosa dan kemaksiatan Allahu jalla wa ala akan mencabut bantuan dan pertolongannya untuk mendekatkan diri kepadanya untuk membuka kebajikan dan ketaatan melaksanakan ibadah di saat kita berada dalam dosa dan kemaksiatan maka oleh karena itu segenap saudara kami kaum muslimin Pada pagi hari ini, saya mengajak diri saya sendiri dan saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk berbicara tentang sebuah pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla Subhanah dan juga bekal yang kita akan bawa menghadap Allah Jalla Subhanah. Di dalam surat Al-Kahfi, wa Jalla mengatakan, Faman kana yarju liqa'a Rabbihi fal ya'mal amalan la Wala bi bi'ibadaki Rabbihi ahadah. Allahu Jalla wa ala berkirman. Barang siapa yang berharap, senang bertemu, berjumpa dengan Allahu Jalla Subhanahu fa man kana yarju li barang siapa yang ber, bergembira senang berharap segera bertemu dan berjumpa dengan Allahu jalla Subhanah. ingat kata Allahu jalla wa ala anja kalian wahai hamba-hambaku kata Allahu jalla wa ala harus membawa bekal rahimani wa rahimah pomoh Apa bekal yang kita akan bawa menghadap Allah Jalla Subhanahu? Kita jangan sampai merasa puas. Karena kita bisa membuka kekuatan dan kebajikan. Namun kita harus merasa puas. Di saat bekal ini kita koreksi, kita evaluasi. Diterimakah nanti bila bertemu dan berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala? bekal yang kita akan bawa ini menghadapnya rahimani wa rahimatullah Allahu jalla subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dua sesungguhnya amalan dua sesungguhnya sifat amalan yang dengannya kita akan beruntung untuk membawanya menuju Allahu jalla subhanahu yang pertama Allahu jalla wa ala yaqul Falyakmal amalan saliha Hendaklah dia beramal Syarat amalan yang dikerjakan itu adalah salih Segenap saudara kami kaum muslimin Mari kita lakukan evaluasi Mari kita lakukan koreksian terhadap amal yang kita kerjakan Allahu azza wa jalli Menjelaskan sifat amalan yang akan kita harus bawa Menghadap Allahu Jalla wa'ala yaitu salih Makna salih adalah baik dan bagus Kapan amal itu dikatakan baik dan bagus? Kapan? Rahimani wa rahimakumullah Amal kebajikan dan ketaatan Akan disifati dengan soleh, amal yang bagus di saat kita membangun ketaatan, ibadah, pendekatan diri kepada Allah di atas dua landasan besar. Di atas dua syarat yang besar, dua syarat ini merupakan kandungan dari pengikraran kita terhadap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebuah amalan dikatakan saleh sebuah amalan dikatakan baik dan bagus di saat amalan itu kita bangun dengan mengharapkan Rida, cinta dan mengharapkan surganya Allah jalla subhanahu wa ta'ala semata dengan makna Singkatnya adalah ikhlas di dalam beramal. Ini yang pertama. bahwa amal itu akan dikatakan salih. Apabila dia terbangun di atas landasan keikhlasan. Tidak mengharapkan dan tidak menginginkan. Selain dari riza cintanya Allah Jalla Subhanahu. Tidak menginginkan kedudukan dan posisi Di hati-hati manusia Tidak mengharapkan sanjungan barakallahu fikram Tidak mengharapkan pujian Tetapi yang diharapkan adalah Cinta dan ridhanya Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala Syarat yang kedua Amal kita ini Baru dikatakan salih Apabila amal kita itu sesuai cocok, berjalan di atas tuntunan dan bimbingan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak keluar dari bimbingan beliau tidak keluar dari arahan beliau tidak keluar dari contoh yang beliau telah praktikkan di tengah-tengah para sahabat nabi ridwanallahu alaihim ajma'in Ini dua syarat. Yang dikandung oleh dua kalimat syahadat. Kalimat la ilaha illallah. Merupakan penetapan. bahwa hak peribadatan itu. Hanya miliknya Allah Azza wa Jalla. Berarti. Setiap kita ingin membangun ketaatan. Sekecil apapun. Jangan berharap. Kecuali untuk wajahnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jangan berani melangkah untuk melakukan sebuah kebajikan dan ketaatan. Kalau tidak ada tuntunannya, kalau tidak ada sarannya, kalau tidak ada arahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segenap saudara kami kaum Muslimin dan Muslimat dengan dua inilah kita melakukan koreksian dan evaluasi terhadap amal sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla Hafizanii wa habidakum Allah. Oleh kerana itu, rawal imamu Muslim besophi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasul alaihi salatu "Man, Allahi, ah, wa man Allahi, ah. Barang siapa yang senang untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah jalla subhanahu, maka Allah menyenangi akan pertemuan dan perjumpaan itu. Namun barang siapa yang benci akan pertemuan dengan Allahu Jalal Subhanah. maka Allahu Azza wa Jal akan membenci pertemuan dengan dirinya segenap saudara kami kaum muslimin kalau saja kita menjadi orang bawahan di dunia ini lalu kemudian memiliki pimpinan pimpinan tidak suka pimpinan benci kepada kita Aduhai betapa berat jiwa ini untuk menanggungnya Barakallahu Fituh. Bagaimana? Jikalau yang tidak suka. Jika yang benci dan tidak menerima kita. Adalah zat yang memiliki kehidupan pada diri kita. Yang menganugerahkan segala nikmat di dalam hidup. Yang memiliki surga dan menguasai neraka. Yang menciptakan langit dan bumi yang menciptakan segala apa yang ada di dalamnya tidakkah kita merasa merugi lebih di saat yang kita akan berhadapan dengannya tidak menyambut tidak menerima bahkan benci rahimani warahimakumullah ketika Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha Yang mendengar langsung dari Rasul alaihissalatu wassalam. Mengatakan. Kultu ya Rasulullah, Aka maut. Wa kulluna nakrahul mautah. Ya Rasulullah, Apakah kebencian yang kita tidak inginkan itu. Adalah kebencian dengan datangnya kematian ya Rasulullah?" Semua kita ini tidak suka dengan kematian Semua kita ini benci akan adanya kematian Maka Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Meluruskan apa yang dikhawatirkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Radiyallahu ta'ala anha Kata Rasul alaihi salatu wassalam Laisa kadalik Bukan itu wahai Aisyah. Bukan itu wahai Aisyah. Bukan kebencian dengan kematian yang dimaksud. Setiap kita tidak suka dengan kematian. Namun apa yang dimaksud dengan tidak suka pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalaluwahala? Dengarkan bimbingan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu wahai Aisyah. Walakin al-mu'min idha busyra biridu, biridu, ahabba Allah, ahabba Allahi, wa rahmatihi ahabba wa liqa'ah. Bukan itu wahai Aisyah. Akan tetapi, yang dimaksud oleh Rasul alaihi salatu wassalam yaitu, Seseorang yang beriman kepada Allah, seseorang mukminah kepada Allahu Jalla wa bila diberikan kabar gembira tentang ridanya Allahu Jalla Subhanahu, bila diberikan kabar gembira dengan rahmatnya Allahu Jalla wa dia senang bertemu dengan Allah dan Allah menyukai pertemuan itu dengan dirinya sendiri, itulah yang dimaksud Oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'min wa sakhati seseorang dan mukminah bila diberikan kabar gembira tentang ridha allahu jalla wa ala dan tentang rahmat Allah yang sangat luas Dia segera ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, maka Allahu Jalalu Ala menyukai dan menyenangi pertemuan dan perjumpaan itu. Wa innal mu'mina, wa innal kafirah ida bushirah bi adabillah, wasahatih karihalik Allahi, wa karihallo likaahu. Akan tetapi Bagi seseorang yang ada jiwanya kekufuran. Tidak mau taat kepada Allah. Tidak mau memenuhi panggilan Allah Jalla Subhanah. Bila diberitahukan tentang adab Allah Jalla Subhanah. Bila diberitahukan tentang murkanya Allah Jalla Subhanah. Maka dia benci untuk bertemu dengan Allah Jalla Subhanah. Maka Allah membenci pertemuan dengan dirinya. Segenap saudara kami kaum Muslimin Di penghujung kehidupan ini. Dan kelak dalam pertemuan. Ada dua kondisi dan tidak ada ketiganya. Engkau akan diterima oleh pemilik engkau. Yaitu Allah Azza wa Jal. Atau pertemuan itu penuh dengan kebencian dan kemurkaan. Sungguh amat sangat beruntung jika seorang muslim dan muslimah dalam pertemuan dan perjumpaan itu, dia senang dan gembira. Allahu Jalla wa'ala dalam surat Yunus berfirman, Innal ladhina la yarjuna liqa arabia, innal ladhina la yarjuna liqa ana, waradu bilhayati dunia, watma'an Biha. Allah Jalla wa'ala mengatakan Sesungguhnya Orang yang tidak Mengharap pertemuan Dan perjumpaan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Rida Dengan kehidupan dunia ini Dan tenang-tenteram Dalam kehidupan dunia Tidak mau bertemu dengan Allah Tidak berharap pertemuan Dan perjumpaan Dengan Allah Jalla wa'ala Ulaika allaziina Ulaika la... Kata Allahu Jalla wa Ala Wa ma'waahumun nar bima kaanu yakhsibun Dan sungguh Allah Jalla wa Ala mengatakan mereka itulah dari ayat-ayat Allah lalai lalu kemudian dikembalikan ke tempat neraka Aktas apa yang telah mereka lakukan dan mereka perbuat. Allah menyebutkan. Segenap saudara kami muslimin Orang yang tidak berharap pertemuan dengan Allah. Disebabkan karena. Riza menerima kehidupan dunia. Tenang, tentram padanya. Terfitnah oleh dunia. Allah Jalla wa'ala menyebutkan. Tidak ada tempat kembalinya Ketuali neraka wal-iyazubillah Maka oleh karena itu Allahu Jalla wa'ala Dalam surat Rum Mengatakan Inna Walakinna aksaranna Wa inna kafiran minan nas Kebanyakan Dari manusia ini Bilikai rabbihim Lakafirun Perjumpaan dan pertemuan dengan Allah <Sessizlik> Sesungguhnya mayoritas manusia ini Dengan perjumpaan dan pertemuan dengan Allahu Jalla wa'ala Mereka barakallahu fikum inkar Mereka tidak mau beriman Semoga Allahu Jalla wa'ala Menjadikan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Merupakan sebagai saksi di dalam hidup kita Bahawa kita siap bertemu Dan berjumpa dengan Allahu Jalla subhanahu Namun segenap saudara kami kaum Muslimin, Jangan kita merasa puas Karena kita telah membawa bekal Tetapi kita harus melakukan Evaluasi Koreksian Bekal yang kita bawa Jangan-jangan ada sesuatu Yang sudah basi dan sudah rusak Untuk kita bawa Menghadap Allahu Jalla wa'ala maka langkah melakukan koreksian yaitu mempertanyakan setiap amal yang kita lakukan untuk siapa engkau beramal jawabannya untuk Allah azza wa jalla kedua di atas bimbingan dan langkah siapakah engkau beramal jawabannya di atas tuntunan dan bimbingan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita telah melakukan koreksian dan evaluasi terhadap bekal yang kita akan bawa menghadap Allahu Jalal Subhanahu semoga bekal yang kita kantongi di dalam hidup ini diterima oleh Allahu Subhanahu wa taala wallahu taala alam bissawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat dan tentunya Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus masjid dan takmir yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ayat-ayat Allahu Jalal Subhanahu dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga Allahu Jalal wa ala memberkahi hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.